Це була така місячна тиха ніч, що навіть крізь шибки вікон пробувалося безгоміння і світовий спокій. Місяць заливав веранду, і я нечутно встала з постелі, відімкнула двері і сіла на порозі. Тримала в руці годинник. раз пораз зиркаючи на циферблат, боячись прогавити північ, і намагалася запам'ятати все, що діялося навколо. Вгомонилися цвіркуни. Місяць човгав з гілки на гілку, як персик чи м'ячик. Горіхове листя під місяцем відбивало якісь іреальні тони срібла. Остро пахла матіола і кріп. Мені було так гарно і так страшно, як буває лише в дитинстві чи в юності. І все ж я ступила з веранди кілька кроків і зайшла у квітник, не піднімаючи догори до железної нічної срочки. Занурила голову в айстри а потім крізь дрібні кучеряві їхні голівки дивилася в небо, козуючи очима поверхівках безшелесних горіхів. Холодна роса колола мої босі ноги, сорочка липла до тіла, а я незрушно дивилася в небо. Чомусь мені здавалося, що кінець світу повинен прийти звідти. Та в небі, окрім густо розлитого срібного місячного молока, не було нічого. Стояла така тиша, що я чула, як капає роса на листя і шарудить їжачок під парканом. Я тихенько засміялася, вмила лице росою, Ростерла росу на стегнах і повернулася на веранду. Мало не до ранку дивилася крізь шибу на освітлену місяцем божественну, ніби картинку, красу, підозрюючи, що ніякого кінця світу в такій ідилії бути не може. Але саме тієї ночі я поклала на підвіконня учнівський зошит, щоб записати все, що відбулося зі мною 07.07 07. 1977. Той зошит за частими сімейними переїздами загубився. Та мені здається, що епопея із щоденником почалася саме тоді. З липневої ночі, коли так і не відбувся кінець світу. Отаке ось навіяло мені сьогоднішнє число 7 липня. 25 липня. Я все ще на дачі. Я тут виходжу з депресії. Я намагаюся звести. Порахунки з життям, так мені допекла моя пристрасть, ця мара переслідувачка, цей безжалісний кілер із зброєю повільної і невидимої як радіація дії. А моя багатолітня подруга, яка останнім часом намагається контролювати мене з більшою настирливістю, ніж контролюють батьки малолітню доньку, Зненацька явилася до мене в квартиру саме тоді, коли я втрачала свідомість від жмені Нозепаму, запитого грамовим гранчаком коньяку. Та що згадувати. Вона і привезла мене до себе на дачу. Спочатку дала доброго ляпаса по безтямному п'яному обличчю, засунула як лантух у машину і погнала через усе місто на червоне світло на дачі, влила в мене літрів зоп'ять марганцівки і ще якоїсь гидоти і потягнула за рік будинку, уклала на розкладачку і почалися мої муки Христові. Клізма, два пальці в рот, марганцівка, клізма. Подруга так робила зі мною не знаю скільки разів, аж здавалося очі вилітають з орбіт.